Мефодій замовк. Плоскинє приставав до нього. «З землі якого, князя, ти? Тільки це мені, скажи, і більше не треба. Я попрошу Субудає, щоб тебе помилував». Но «Ти знаєш, з якої я землі?» промовив Мефодій. І знову приголомшив Плоскиню несподіваною відповіддю. «З тої руської землі, де чесні люди родяться». Плоскинє плюнув у Мефодієве обличчя, у ставі знику темряві. Мефодій кинув йому навздагін. «Багато бродив ти по степах, та, мабуть, і матір рідну забув!» Нукери не звернули уваги на розмову двох русів. Плоскинє вони знали, а полонений не був їм страшний, його міцно зв'язали. Нукери галасували, щось пили безперервно, лаялися між собою... Після несподіваної вечері Мефодія потягло на сон. Прокинувся він від легенького поштовху. В таборі було тихо, монголи спали, тільки де-не-де дотлівало багаття. Слухай, почувся ледь вловивий шепід біля вуха. Я руський бродник. Плоскиня оповів мені про тебе. Голос замовк. «Бо Нукер, що лежав найближче, заворушився». Бродник прилип до Мефодії, зачекавши, поки Нукер притих, знову почав шепотіти. «Плоскиня мовив, що завтра, якщо ти нічого не скажеш, Субудай, звели тебе вбити!» Мефодієве серце калаталося незрозумілою надією, і водночас було страшно від цих слів. Він радий був почути рідний руський голос – і відповів незнайомому, а хто ти такий? Ти мене не знаєш, бродник я, яких багато в дикому степу. Рибу ми в річках ловимо, коней випасаємо. Втікачі ми від гніву князів та бояр на волю в степи повтікали. А тепер ворогам прислужуєтесь, ображений бродник замовк. Довго обидва лежали мовчки. Потім він знову гарячим шепотом обпалив Мефодія вивуха. «Не прислужуємося, а нас разом з половцями в полон захопили. Не всі такі, як плоскиня. Втекти я хотів, та боявся, що мені не повірять князі руські. А тепер негода. Тобі допоможу втекти, і разом з тобою поїду. Знаю, чого ти в степу був, послав тебе князь про Монголів вивідати». Мефодій хотів схопити Бродника за руку, подякувати. Та, згадавши, що зв'язаний, тільки з пересердя плюнув. «Тихше!» – прошепотів Бродник. «Я тебе розв'яжу. Розріжу мотузя і поповземо звідси. А я вже двоє коней приготував. Всі вартовіну кері сплять. Я їм такого в куми спідсипав, що спатимуть до ранку». Він почав ножем розрізувати мотузки. Мефодій розвів руки. А, як приємно. А бродник уже й ноги звільнив. Темно, втекти можна. Повзи за мною, прошепотів бродник. Ми на краю табору. Тут і коні недалеко. Меходій поплазував за бродником. Раз по раз вони зупинялися, що ніхто не помітив їх. Заповзли у вибалок, і тут бродник піднявся, потяг за собою Мефодія. Ось і коні, дивись. Мефодій підійшов до коня, обмацав його, під руками відчув сідло й торби. «А це я їжі з собою набрав!» – прошепотів Бродник. Бри коня, йди за мною!» Мефодій узяв руки по води, і вони рушили. Коні так легко ступали, що здавалося, ніби дорога встелена пухом. Бродник обернувся до Мефодія. «Не чути, як ступають. Я її ноги пообмотував ганчірками». Трохи пройдемо, а там сядемо А зараз одягни татарську одежу Високий ти випився Ледве знайшов великий чапан для тебе Одягай, хоч і короткі рукави, та нічого Вони зупинилися І Бродник одв'язав вузол від сідла І подав Мефодієві Будеш їхати за мною Зустрінуться вартові мовчі Я буду відповідати Розмовлятиму з ними Сіли на коней і постакали Табір залишився позаду. До ранку були вже далеко в степу і мчали до своїх. Данило, залишивши коня служникові, став на березі. Ревіли дніпрові пороги, розкидаючи навкруги біля ступіну. Дніпро кидався могутніми хвилями на камені і, перестрибнувши їх, котив заспокоєні води далі. За Дніпром зеленіли степи. Там десь прокляті та урмени. Данило згадав, як Мстислав повчав, що і Дніпро і Дністер слід однаково захищати. Замислився. І не почув, як до нього підійшов тесть. Що, Даниле, про Дністер думаєш? посміхнувся Мстислав. Угадав я? Так. «Бачиш, як угадаю. І про Анну думаєш. Молодість. І я молодим такий був. Вони сіли на Дніпровому березі і мовчки дивилися вдалину. Що їх чекає на тому боці?» Від самого Києва Стеслав їхав зажурений. «Черніївський князь Михайло Всеволодович не схотів йти разом з Галичаним». Прямо я поведу чернігівців. Що мені скажуть, коли назад повернуся без слави? Скажуть чернігівці, воювати не вміють. Стислав доводив йому, що нарізно не вигідно, адже ще не знає скільки ворога і який він. Сподівався, може, хоч це й погодиться. Та чернігівський князь відмовився. Сперечалися із з київським князем. Кияни почали обходити галичан, критися від них, і розгніваний Мстиславу дали наказав йти попереду, поспішати».